Ja, vi är igång igen här med hjälp av en MP3-spelare här. mikrofonkameran har ju somnat in här, den är helt död. Så det blev slut på den filmen, De extra batterierna funkar inte heller. Jag kan i alla fall höra lite fågelkvitter här. Jag sitter i en cd-cell också, men jag kan inte se. Det kan bara jag se. Så att jag är inte helt död, jag kan höra fågelkvitter. Så nu är det ganska tråkigt väder här och det är för kallt och så vidare att det blåser. då. Men i alla fall ut i alla fall och går här och talar i mikrofon här nu. Kameran är död, den är, den är död. Så att äh, det ser jättebra väder faktiskt. Nu kan jag inte filma längre. Nu får jag hålla låda istället. Men äh, hur som helst i alla fall så... Det är ett dåligt väder här men äh, herregud vad ska det bli under veckan då? vad ska bli förvedr under veckan här helt enkelt vad ska bli förvedr under veckan alltså som jag sa liksom äh, herregud. ja herregud jag ska hålla, hålla ordning på att se grejer, jag tänder blåa sen också men kameran är död i alla fall och äh, nu blir inget mer film här för det är alldeles dött här Helt enkelt, det är alldeles dött helt enkelt. Jag ska ta och också. Man kanske hörde den snöt nu också i sändningen igår. Jag testade också på netradion där och höll på med mikrofonen då. Då kissade jag också i en plastings och det var jag. Men det var konst, konstighet igår. Men också så. Let ju mikrofonen där vi vid den väldigt bra, men ibland så var det mycket konstiga saker, men det kan inte jag vara skyldig till. Det här går ju helt enkelt till USA det här. TheShoutCoast.com, till och sen kommer du tillbaka till Stockholm, när närolig förening. I mitt fall så går det till USA och sen kommer det tillbaka till långsättan va, så att undrar på att det blir... Jag ska hela vägen över till USA alltså. TheShoutCoast. Men man kanske måste förstå det helt enkelt Där har vi mobilmasten där Så nu, nu får jag hålla låda här utan hörlurar och massa musik och grejer här utan Nu håller vi låda här I uh, MP3-spelare här Det kommer in 4.625 kronor här nu början på juni Då ska jag köpa fler MP3-spelare här De Minsta kostar bara 129 utan frakt Och minst en eller två till med en sån här liten skärm också Så jag kan hålla låda igen Idag är det tyvärr sämre väder och ännu sämre väder på gång. 17 grader är det kanske. Australien har ännu kallare. Faktum är att man hade på natten hade man i, om det var Canberra, minus 3 grader. På natten alltså. Minus 3 grader så att det kan bli kallt i de där länderna. Nej, nu blir det ingen mer film. Utan håller jag låda så här och jag skickar inga cd-skivor till studion heller. I har ju fått en väldigt massa cd-skivor, alltså jag lovar Dessutom så var det en väldigt massa kassetter, men de hämt, alla kassetter hämtade jag hem 2006 så Sen fanns ingen anledning att hålla på att åka dit och hämta kassettband längre Och sen efter det så spelade jag in alla programmen hemma också, i Märsta Så jag behövde inga referensband och sen sköt eh, Ett företag det här Med pliktexemplaren. Eh, plikt Faktiskt det här är mycket gammal gård här uppe i Hemsötan, det är mycket gammal gård Jag såg, Killen såg jag också Niklas där, jag pratade med honom en gång när jag var ganska ny här i långsätten. Han är inne ibland där och även Sybor.se är inne också Han kommer från Stockholm där, bor så Lisa Ja, gården här, gården här i hemsätten är mycket gammal, man kan se mycket gamla bilder och den, den, den låg då också man ser ju att det är mycket gamla byggnader det här De är ju kanske hundra år gamla Man kunde verkligen bygga förr i tiden alltså så Jo, eh, ladesvaler kunde man se när jag var ute Och det är det här också Här är också ladesvaler Men som jag såg nu hemma där uppe i himlen så var det tornseglarna kommit också I Märsta, i Märsta så bodde de under, under tegelpannorna där vid någon radhus jag tänker jag tycker radhuset är väldigt tokigt byggt va för att när det brinner där så sprid, elden sprids så till nästa, det går ju vidare då, till nästa och det var massa skadegörelse så elände där nere nu i Märsta där på Märsta punkt nu, man kunde läsa om, jag kan inte läppa upp allting Här är ladesvalor här som sitter på de här ledningarna som är här Om man kommer gräva, gräva ner de här ledningarna så kommer inte frågorna ha någonstans att sitta på det är alltså ladesvalare här som sitter på Jag kan inte filma De är ganska små det här De bor där De kommer långt bort de här De har kommit mycket långt ifrån de här små rackarna Ja som sagt var så är det mycket dåligt väder på gång Faktiskt, det är mycket dåligt väder på gång Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag ska bli dåligt väder Ladesaler här som sitter på ledningen här. Och där flyger det ännu mer. Det är ett helt gäng här. Det kanske är eventuellt bo här under tegelpanna vid laden här. Det här är vattenfält också på, på fältet här. Annars är det mycket torrt kan jag säga. Det spricker i marken så att, ja det behövs verkligen regn helt enkelt. 17 grader. Är det! Så att. Äh det är klart, det är ganska hyfsat i alla fall. ju 17 grader. Skylten är alldeles nere här. Men äh, som vi går på lördag där, men jag, jag måste ju trötta med att göra med ren. Och det börjar då regna faktiskt här. Ja, men jag fortsätter i alla fall. Så att det ger sig inte vett att det ska hålla på att regna här nu. Men det drömmer man inte av där är en ladesala faktiskt Så att äh, nej jag tog inget paraply Så att nu är det Gunnar mikrofon här utan en filmkamera Och äh, vi har den 18... Äh, 19 menar jag 19 maj 2013 Och äh, jag ser 19 maj 2013 här Gunnar och mikrofon här och jag håller i låda här. Den är precis under min mun. Så att, äh, <kör> Bossa och Lisa bor till höger här. Promleden börjar där. Och det är stora höger här. Och hästar, hästar lite överallt. Det är småregn här lite grann säger jag nu. Det är lite duggregn. Alltså inte någon större fara faktiskt bara vatten. Här är det tre som inte har kommit igång överhuvudtaget faktiskt. Ja, det känns lite rätt skönt faktiskt måste jag säga. Det hänger på när här blåser upp så här, kallar kalla där ibland. Här är det stora trean som inte har kommit igång över här är mycket gamla byggnader där om man tittar på gamla filmer och liknande så kan man se den här. Och det gick alltså den här klockgrejen klock som var där. välingklockan vad det kallas. Nu såg jag Vallentuna också en gång på en bondgård. Och nu, får, nu kan ni inte se här utan jag får jag berätta att det ligger en häst på sidan här. Här har björkarna kommit ut. Uh, och det är grönt. Gräs och allt kommer igång. Och uh, hästen tar igen sig helt enkelt. <här> Här så tar det igen sig det helt enkelt. Om jag tar vänster där går runt backen hem. Och den här brevlådan behöver jag inte bry mig om längre. Jag skickar ingenting till studion. Det grottan mulet det är det ju. Och 17 grader. Kanske. Så det är ganska hyfsat varmt i alla fall. Men eh, eh, Ibland så blåser det upp ganska kalla vind där. Det är ganska starka ofta också här är är hästarna lite trötta idag så de ligger och lite grann och slickar sig De tar det lite lugnt Skönt till den har faktiskt kommit lite snett Jag ser man kan komma fram till den Det är en nedstolpe som är sned också De har där Jag tycker jag på Situationen har vi där. Så, men den starka som den är inom. Och lite jobbigt det här. Så att gräset växer och de bränner sig också här. Så där, nu är skjutan mer rak faktiskt. Så nu håller vi en låda här, nu håller jag apparaten. Det är lite små, friska, kalla vindar ibland. det kommer få får här som förra samman och betar. Och äh, det kommer en vi äh, kan gå upp mot bostad Lisa också och vända där upp istället. Sen går vi samma väg tillbaks. <coughs> Så gör vi, mycket bättre Och eh, vi ska ta, ta, ta lite vatten här Vi lägger en mångård också här Vi går uppåt här och sen går vi tillbaka samman. Så det här är mycket gamla byggdelar sedan 1800-talet alltså Man ser att det är gammalt det här det är ganska hyfsat i alla fall om det är kanske 17 grader Och är ganska trötta idag och <laughs> det, är ganska, det är ganska hyfsat värme måste jag säga Fast det är mullet, och lite småkalla vindar ibland Det har varit en också längre upp faktiskt, ganska grönt högt gräs här Ganska högt grä, gräs Lite småkalla vindar är det faktiskt här och kameran är helt död det hann ju man lite grann faktiskt för förut Vackra gula blommor här Och en myrstack kommer till vänster också Och det kommer upp olika grejer här i marken här Grodblad och Frömmästlar och Man kan se en husgrund här då Här, där ja Man ser man ingången helt enkelt Ingången till. Där det varit ett hus. Så att. Uh, vi ska titta lite grann på det. Och. Uh, här ligger ett. De har rivit, helt enkelt. man har så rivit här. Eller har man rivit hus under. Det finns en bild på en kvinna här på 20-talet som var mycket snygg. Nu kommer vi fram till den här husgrunden här Nu kan jag inte filma helt enkelt men det har legat ett hus här det är stora stenbrock här Här har legat ett hus här Här kan man mycket tydligt se Ingången här det Har legat här Det har varit äh, Nån mindre byggnad och äh, det var en bild här en gång från 20-talet faktiskt på En kvinna som var rätt, jättesnygg Hon hade... Enormt vackra ögon, stora tuttar Enormt vackert hår eh, Otroligt vackert hår, vackra ögon och Jättefin bild var det på 20-talet Det bodde det mer människor här uppe helt enkelt Ja, jag måste kissa väldigt mycket. måste jag göra. Och så har varit en, en bild utav en felgrund helt enkelt. Så kan ni se den här, mycket klart och tydligt. Äh, och, äh, alla fel har inte kommit heller jag är här. Nu ska vi snutta lite grann på. Det är ganska så skönt i alla fall ute nu. det på det där här. Och någon som tappar den här i upplandsvägen så står Och här kan man se alltså en en en stengrund. Kan man se. Eh, som är här. Eh, och eh, Vi har ju killar från som tror också. Vi ska ju fortsätta helt enkelt här och jag eh, ska vi fortsätta här då Mot Boose och Lisa till Det är ganska så skönt faktiskt Och Nu kan jag häkta fast den här apparaten också Så Nu är det är perfekt Kan inte bli bättre Nu har ni med mig verkligen starkt och fint Mikrofonen sitter precis under Käften helt enkelt Det kan inte bli bättre, det är mycket bra, starkt och fint Och Du äh, måste få komma ut och få luft helt enkelt Det är en lilla kovallblad och grejer som växer här Och att den bomgår också till höger Och vi har lite motren, men jag får jag medlemmest här, det med mycket bättre Än att det är tvärtom Det gröna vackra gräset kommer här Uh, gör det. Det tycker att vackra gräset kommer starkt och fint. Och uh, det är mycket bra att det är motvin faktiskt för jag vill ha hem. Det är mycket bättre, det är perfekt. Tänk man har haft medvin och så motin hem istället. Så att uh, där ligger en bongård också. En äldre människa som bor där. Eventuellt en, en enka tror jag Jag tycker att den är äldre tant där Bosa Lisa flyttade hit för jag vet inte om det är tio år sedan någonting. Sadormakeriet där Så nu vet vi går här Det är väl en kråka som sitter på en Gravntopp Och det är lite friska vindar Det är kanske runt 17 grader det är väl en duva där. Det är det väl. Det vore ju kul om solen kunde titta fram faktiskt. Men det tror jag knappast att den kommer fram. Ja det är kul att titta på gamla bilder faktiskt så. Det går här för hundra år sedan. Man måste komma ut mycket mycket mer. Så hur det blir den här veckan det kan jag inte svara på att det är ju ren katastrof det här. Totalt. Det är det värsta man kan tänka sig. Busveder och regn i fem dagar helt enkelt. Ja, det är promleden i alla fall. Ni kanske minns när jag har gått här på vintern. Vad allt det var här och snö och, och alltihopa. Det är hyfsat värme i alla fall faktiskt. Det är nog 17 grader. Det kommer inte små kalla den där bland grodblad och gräs här. Det blad Och sen eh, vitsipper Det tog tid innan den sista isen försvann härifrån. Det är väldigt vackert i alla fall med det gröna och fina här. Nu dämpas min allergin också. Dämpas ju ner. Och se hur långt jag går idag. Ni ser inte, men jag får berätta vad jag ser. De flesta trän har ju kommit, men det finns några trän här som inte har kommit så långt. En asp här som börjar komma. Jag kan ju inte alla. Jag kan inte alla. Uh... Jag kan inte alla trädsorter Och eh, väskan är AU-faktiskt ja, oh, faktiskt, vätska Återställa Vätskebalansen är i dålig kondition och förlås Här är en asp som håller på att komma igång Olika trän kommer i vid olika tillfällen helt enkelt Ska vi kanske gå den här till den stigen till, till den där? Jag hade gått där förut faktiskt. Jag kommer ut på samma ställe. Jag, sist jag ut den här lådan där kan man säga att jag kissade och kekade kexen där. Där kan man komma ner till rörskötan den här vägen faktiskt. Och sen var det en väg som jag var ut, inne på en bit där och vände och kissa va. Den går långt upp. Dela sig till vänster tar slut. Dela sig lite grann ännu längre till höger i en sväng så här som tar den slut. Så man håller koll på Man håller koll på allting med kartor och sånt som så man, man har varit och det. Vi <hör> Ska köpa fler MP3-spelare där. Här går. elledningarna elledningen går här. I Sete förresten när jag bodde där så lärde jag mig en sak. Att håll koll här. Det var som ett riktmärke. Och sen var det bara det att när man. Så småningom kom fram till, från, från skogen kom, mot, mot äh, Siggebo. Kom fram till de här elstolparna. Då visste man liksom. Följ dem. Till höger. Jag kunna se skön just den långt nere i den riktningen. Så att, Riktmärket är elstolparna. Det var en gång som jag irrade omkring och det var helt omöda. Jag, jag skönt ner en massa av vatten. Och jag blev blöt och, vad är de här el. Men till slut då mycket om och men så kunde jag få syn på de här elstolparna. och ta mig hem till Siggebo jag gick faktiskt vilse där uppe i Siggebo nästan om det var första gången jag var ute i skogen så mötte jag en gubbe med en yxa vet du, jag blev ju så rädd va så jag snöjde omkring mig till dessutom mötte jag fanskapet med yxan då tappade jag nappen och kissade i blöjan det här leder någonstans. Det är som en liten, en liten öppning här i skogen som man kan följa. Förr i tiden så bodde mer människor på landsbygden. Idag finns det självklart också folk på landsbygden men många har ju sådana här fritidshus alltså. De bor inte permanent. De kanske inte har vatten och sådana här saker. De bor permanent på landsbygden. Ja det är ganska många också. Faktiskt. Men många har sådana här stugor istället. Då. Så nu då håller vi låda här. När kameran helt enkelt är död. Jag hade gått förut här men det är som nästan som en liten promenadväg. Och sen går man ju då exakt samma väg tillbaka. Det kan ju hända att man kommer ner till sjön här faktiskt. Man ska ju undersöka. Olika... Skogar och så vidare. när här vandringsleder promenadstråk. Det är lite blött här. Men de har lagt tre plankor. Jag tror man kanske kommer ner till sjön faktiskt. Vi kan se var vi hamnar här. Det verkar vara ett öppet fält här. Våra förfäder fick verkligen kämpa hårt för att leva och överleva. Jo, det är väl så att man kommer ner till sjön. Eh, Damsjön är det ju naturligtvis. Det blev nog nästan lite blöt om. Skorna här. Här har det aldrig varit faktiskt. Man kan komma ner till Damsjön här. Man kan se så här de här såren jag har. så det såren. Som beror på stress. Jag ska köpa mer salva. De har inte blivit sämre i alla fall utan tvärtom så att de håller nästan på att bli svagare och blekare och Och håller på att leks lite långsamt Nu kommer vi ner här för första gången här till Jag hade gått här faktiskt, jag har tittat på den här Stigen förut Och faktum är att det går också en stig här ute med sjön på något konstigt vis var. det var en sjöfoglar där som sticker på en gång är Lite liten nödeligt där då ska vi lätta på trycket igen här. Hänger ut den lilla pillesnoppen som är så pitteliten. Han kan man gå ut med sjön. Det några fåglar som stack iväg på en gång där. Sen är det blåsan. Och där äh, försvann de. Äh, vi är nere vid dammsjön här för första gången. Faktiskt. Det finns några sommarhus på andra sidan vet jag. Uh, där tänder vi blåsan uh, Nästan lite små, småsättet. Insekter ser vi Nej men alltså det ska bli dåligt veder Under veckan här nu Det ska bli dåligt veder alltså, under veckan Då tänker jag så här att ja Då sitter jag inne alltså Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag Det går ju inte uh. Ja våra förfeder alltså, herregud. Är det en stig som går där? Det är svårt att se. Där va. Den fortsätter här, eller inte det? Ja. Ja, men det verkar det vara. Jag hade gått där förut, men tydligen är en, en en stig som går man kan gå till vänster också, nu går jag stigen till höger. Här går det en liten stig här ut med sjön faktiskt, en bit här. Och det är ju ganska så varmt det är det ju. Ganska så varmt. Jo ja, det är en, en stig som, som följer ut med sjön här. Det är det faktiskt. Ja. Jag har sett en, en ö där också Vi kan ju följa stigen åt andra hållet lite grann. Under veckan ska det alltså bli ännu sämre väder och det är alltså måndag till fredag jag vet inte, Det är inte så ofta det regnar här uppe kan man säga Men jag kommer att tänka på en sak att i den Märsta har det betydligt mer regn och en väldigt massa hemskt oväder Vi kunde börja på kvällen alltså hålla på hela, hela natten liksom. Man kan säga att man hörde verkligen när det regnade kan man säga. Ja, här kan man följa dammskantilen på en liten vandringsled här. Det kan gå en bit här. Vi hör ju bofinken också. Vi kanske hör en del fågelkvitter och sånt genom de här lilla, lilla mikrofonen. Ja, att det är fördröjning. Det beror ju på att man använder shoutcast.com i USA. Så att Jag fick vara en lur i örat. Jag kan, jag kan inte säga att jag hade så mycket medhörning på mig själv faktiskt. Det går alltså till USA på shoutcast.com. Vi är lika grann på netradion.tk ni kan lyssna på gunnarett.tk också. Så... Går vi till USA och sen kommer vi tillbaks till Långsittan Det här verkar vara ett vattenfall här Jag hör en massa vattendån Nu har ingen kamera här Jag har aldrig filmat här förut är ser lite småsvettig faktiskt det, det Finns det ett vattenfall som rinner här? Ja det är här det kommer vattnet ja Det rinner ju där borta Ner vidare i, i Rällingen och så vidare. Vidare så, ja, det här kommer. Ja, jag hade gått där förut. Det är en liten vandringsled här. Här är vattenfall. Nu kanske ni kommer att höra vattnet här då. Otroligt sprutande här. Till och med jag med min dåliga hörsel hör det här. Det är en fin vandningsled som går ut nu här. Och jag har aldrig varit här förut. Jag har gått på vägen och sett den här lilla vägen in i skog. Så här kommer vattnet här. Det måste vara människor som har, som har gjort det här hela tiden. Jag tar vattnet här. Som dammsjön helt enkelt. Det är dammluckor här. Här kan man reglera om man vill vattenflödet. Och här är en vandringsled som går här. Det hade gått där förut helt enkelt. Att man kommer in här. Det går i alla fall en liten bit. Jag har bott här sedan 29 oktober 2011. 2011. Nå det är fördröjning alltså. Det går till Shoutcast.com i USA. Det går till Shoutcast.com i USA, sen kommer jag tillbaka till långsättan och sen på Stockholms Närradio så går det också till Shoutcast.com och sen kommer jag tillbaka till Stockholms Närodefering. Och de här konstigheterna som var igår och så kan, kanske inte beror på mig riktigt. Jag vet inte varför det blir så. Jag kan säga så här också att de här datorerna Datorerna blir väldigt varma Och långsamma faktiskt Jag är tvungna stänga av C-datorn också Men den ska ju självklart fungera på Att streama via ljudkortet Jag ska pröva med att ominstallera Ljudkortet med Drivrutinen helt enkelt Men B-datorn vill i alla fall hänga med på streaming på soundcard det enda möjligheten att komma ut med en mikrofon och en telefon på netrading.tk så måste man ha, betala en avgift där och eh, ha en ansvarig utgivare jag tror det är 2000 man ska betala helt enkelt det går en, en vandringsled in i skogen här så att det är lite konstigt det då. Min allergi dampar sig ni har ju ganska mycket fågelkvitter också här i skogen Jag har aldrig varit Och jag vet inte hur långt det går heller faktiskt Och Jag kan inte säga att jag kan se den här stigen längre Och Jag tror jag den går här Ibland är stigen så lätt att se Så Så det är ännu sämre väder på gång faktiskt Och äh, Vi är inne i skogen helt enkelt här Den 19, söndag är 19 här och det är låda Småsvettigt är det Ja frågan är Vart är den här stigen vägen och var kommer man fram någonstans? Vi går väl en liten bit till Sen får vi, kan vi vända tillbaka exakt samma väg Det sitter platsband också här nu är vi inne i skogen här, vid från dammsjön. Det är ju inte precis så att man möter en massa människor i de här skogarna. Det kan man inte påstå. Och asylsökande människor, de är ju aldrig ute så här. Det händer de enskilda gång när man var ute i skogarna. där är där att man möter någon invandrare. Man var det mest här som är ute och plocka blåbär på hösten. Någon sån här jog jogging. Vi är vi inne i skogen här. Det är solens ögon på mig här, så att det, men det är ganska grönt och fint finns. Vi har ingen aning om att de vill hamna riktigt så här. Vi ska ju på. Man ska ju då återställa vätskabalansen helt enkelt. Nu ska vi pissa här. Jag ska ta blåsa, vi har ju någon Ni har ju fågelkvitter också genom. Jag ska ominstallera där. Annars får jag ge upp. C-datorn vill inte hänga med. Alltså. Jag ska ominstallera. B-datorn hänger ju med. Den tar signal på ljudkortet. Jag ska titta om det är några inställningar någonstans med fer också. Det här är ju så konstigt att, att det är fördröjning alltså. Det här går ju alltså till childcast.com Det går ju till childcast.com Det går till childcast.com Och eh, sen går det till, till USA. Det hade gått där förut faktiskt. Men här kan man till och med följa. Så det går väl en bit och ser... Det var som måste vara människor som har byggt den här kanalen med, med damlucker alltihopa där. Som reglerar vattenflödet dammsjön i ja, det här i södra Ja, fågelkte hör vi. Och gränt och vackert och gamla löv här. Vi ser löv. Det må vara lite ute mötigt idag. Och nu stannar jag väl upp lite grann med blomstingen och grejer här. Det har inte jag så mycket klåda helt enkelt. Här är i alla fall en liten vandringsled som man kan följa och se vart den går någonstans i skogen. Det är bowfenket framförallt vi hör. Jag tror att det är en flyttfågel. Och sen kommer frågorna tillbaka till samma ställe igen. Så det är både tonseglar och ladestålar här. Vi kan se på det öarna då. Ja. Falk. Det hade gått där förut, faktiskt, men. Det måste gå här flera gånger. tillbaka igen Samma väg. Så Sötta. Uh, ja. Jag har här sedan den 29 oktober 2011. Och jag bor inte så högt längre va. Som det var kul att lyssna på hissen där och åkte upp och ner, det var kul. Den saknar man verkligen. Den hörs inte hit och på kalset. skjutbanan ligger inte här heller va, och inte Livgardet. Nej. Och äh Ja, ni hör ju fågelkvitter. Det är framför framförallt. Ritzippe hör ni också. Och äh man ska helt gå på samma ställe där man har gått förut helt enkelt. Nu vänder vi tillbaka igen. Det fanns en stig åt andra hållet också. Här kommer man bara fram till husen. På baksidan helt enkelt. Och jag kan inte få oss att man möter människor. I de här skogarna utan man är mycket liten. Jag är så här pytteliten. I dessa jättelika skogar. Så det gäller att ha säkerhet och vara lite försiktig. Hålla koll på sina grejer så. Faktiskt. Så att. verkar äh, man inte vara naken heller. Man måste ha kläder på oss. De här såren blir inte sämre. Utan tvärtom de bleknar och börjar långsamt bli bättre också. Men äh, då är det sämre veder alltid. Men äh, det behövs ju också regn faktiskt. Vi får se hur det blir här under veckan Här känner man sig väldigt lite när man går Ömsam i skogen Och man hör lite fågelkvitter Svann den 19 maj 2013 här I närheten av damm Sjön Man kan ju en lista på allt som försvann alla som är döda också Som man jobbade ihop med Under så många år En del gick ju bort alldeles hotell för tidigt Det sa sprit och annat skit Lasse Lind Han var född 57 va Han blev ju bara Ja vad blev Lasse Lind då? Ungefär 50 år va Kanske Han dog 28 då Lasse Lind blev cirka 50 år gammal Det var inte något bra men för oss egentligen, den människan inte Och här är vi till en annan stig också Vi kan följa här, nej Nej Vi kan gå en bit här Det har gått här, här är ju dammsjön Jag har sett den där lilla Det är som en liten veg inom skogen alltså Den har jag sett massa gånger det är skönt faktiskt när det är rent här. Man är så svettig, man ser stora stenblock också. Med, med, med grön mossa på. Det är Och äh, fiskmåsa kan jag ha uppfattat också. Då kan jag se att jag är döv. Jag är mycket, mycket liten. De här skogarna är enorma. Och eh, jag har varit på en del städer och lärt mig en del vägar och sånt hur man går. Här har vi ju sjön, Damsjön. Det ligger också några fritidshus längre bort där. Så Kan man gå ut med sjön här? Ja, det är så lite här sen. Det går aldrig att jämföra med hur jag levde förr Jag har bott ut med motorvägar då Alltså motorvägar Jag har bott alltså ut med motorvägar då Ja Släppning 8, 50 där, 7, 17 år jag menar, det bor ju människor där. Folk lägger på gården. På ett flygplan på 1000 meter, en minut till nästa. sju till En minut till nästa. Man kanske ville sitta på sin inglasade balkong. Ja, hur, hur lät det? Man kanske ville öppna upp så här, få in luft. Och grillrök vi äter på gården ibland. Och det luktar ju bränt va? Det var ju bara att stänga allting. Jag fick ju stänga alla fönster, allting. Och så att det vattenpipa också där. Det är väldigt skönt att komma bort ifrån storstäder och så här. Enorma folkmassor, motorvägar. Bara, bara att vara ner hedermoran gör ju mig galen alltså. Det gör helvete för mycket. Det han från Stockholm där, var han nu hette. Roger. Som inte kunde sitta på sin balkong. Han ville ha en inglasad balkong. En morkulla var det där. De har De är väldigt snabba när de flyger iväg. Uh, faktiskt. Ska vi lätta på trycket igen här. Ja, jag har ju fågel grejer, det jag. Här kanske går en. Det var som flyger upp där. Det är så stora skogar det här så att. Det är väldigt stora skogar, ni förstår vilka arealer det här är. Jag har inte sett en råjer nu på väldigt länge. Och eh, det är enorma skogar, så att möta människor i de här skogarna, det, det gör man nästan i princip aldrig. Ja, det är så, så väldigt tungt idag. Men med tanke på det är fruktansvärda som ska komma. Men det är enormt fruktansvärda veder som ska komma. under det stämmer då. Här skrättar man alltså. Kissar hela tiden. Det är öar där. Det är öar faktiskt. Som ligger ute i dammskärn. Och ja, naturligtvis är det mycket bättre det här än allting annat. Långsiktigt är det bättre än släpning av 1850 va? Jag ska jag tro det. Släpning 1850. Ja, men det, det glömmer vi. Nu är vi här sedan den 29 oktober 2011 då. Och de här skogarna är ju enorma helt enkelt. Sådana här är ju helt enorma. Så stora är de. Det är några fritidshus där borta på andra sidan här också. Så att... Och det är några öar också. Det är några öar också på... Ute på dammsjön faktiskt. Ja här är det blött här. Och så här man sjunker bara ner. Jag kommer aldrig upp. Men i alla fall då så har jag bott här nu sedan den 29 oktober 2011 Och tillhör Hedemora kommun och Dalarna ven och ja det var dubbelved. Jag lämnade i Stockholm där den 29 oktober, en lördag. Jag kan inte trö upp det. Ja! Här går man för sig själv i den stora skogen och pratar för sig själv, fast ni kan ju faktiskt höra mig, inte live utan efteråt och som wave också. Jag måste göra om mig själv till MP3. Alltså till MP3. Och det finns närvarande när, program här sen. De, de, de här listerna som ligger på Winamp, de är ju, de är ju tusentals med spår. Alltså. Går vi går tillbaka igen där vi kommer från. det går inte att filma någonting för det är dött va. Så här batterierna är ju helt döda. Ja Lasse Lind, han blev ungefär 50 år gammal alltså Även Björkvist bröt i honom också Och tog helt avstånd från honom Han låg ju död i flera veckor i sin lägenhet Men han kunde också vara trevlig och han kunde också prata politik Jag ska vara lite, lite rättvis här Lind är ju död Och man ska inte prata skit om döda han hade sina negativa sidor. Han såg det ganska under, under ut med det stora huvudet. Svart muskel med korta armar. Och hade eh, ganska konstigheter för sig. Och, var det var ju både sprit och knark. Och, han var ju förfälld också. Så terrorister, men det var jag också. men eh, han kunde vara normal, han kunde vara nykter, och han kunde ju prata politik. Han var lite udda. Och ibland så var han ju va, vansinnig alltså på Gotlandsgatan där i en studio, så hade vi en, en sändning på en söndagsmorgon. Så vi körde direkt va. Eller om vi spelade in i förväg och la in kassetten i en kassettspelare så, så att det gick ut med timers timer. Så, förstår jag, vi förinspelade. Vi spelade in ett program i studion stoppa in kassetten en kassettspelare med en, en timer helt enkelt eh, och eh, Lind han tog en kniv alltså och skar sig själv och slängde iväg en klocka liksom och ja, ljudesvin eh, ni förstår ju liksom vad sjukt va det här var sånt som jag fick bevittna faktiskt det fick, det här fick jag bevittna men det gick inte ut i ställning som att säga hans sjuka det här Jude guden och jag lyssnade här på några inspelningar uppe Lise Lotto med någon vega där. han hoppade av kristna rörelsen ända och startade väl upp Radio Rama och vad han gör idag vad han nu heter det kan jag inte svara på, men jag tror inte att han har någonting med någon hur rörelse gör. Jag filmade den där Harry Krishna också en gång. På Sveriges Jag har en väldig massa videoband. Man kan köpa en apparat här också, som för över, Men jag vet inte om jag orkar med det. Jag trötter lite grann på de här kassetterna också. Det är så jäkla mycket kassetter. Jag kan inte hålla reda på vilka kassetter som är överförda och vilka som fattas. Så det är en otrolig massa kassetter som inte är överförda. Det kan inte bara sitta inne heller när man ser bara väggar. och Solen skiner varje varenda jäkla dag. Vi drar för, vi drar för. De här hylsökarna drar dragit för stora stora lakan och grejer för fönstrande. Ja, Tittar man ut och ser småbarn som håller på på, på gården. Alltså, då, då, då får man ju verkligen skratta. Hur de, hur de springer omkring. En del småpojkar är ju så små, alltså. Och små småflickor. Och, och håller på. Men liksom, vad gör de här? Liksom? Vilken framtid har de? Det är en enorm bostadsbrist. Vi har ju stora arbetslöshet. Kameran är död, va? Så att det går inte att filma, helt enkelt. Men jag bor ju här, så jag kan ju återkomma fler gånger här. Jag kan i alla fall höra. Här är en dammlucka, helt enkelt. Här är alltså en dammlucka här. Dammlucka i det här Och eh... ja, Det är det är det ju? Det är öar som ligger där Jag kan hålla låda här med apparaten fast på den 19 maj 2013 Jag filmade det där och tar det Och sen en MPT ställer det här med mikrofon och äh, lite fågelkvittar här, det är ganska mycket vidsepper också 29 oktober då, 2011 kom jag till Långsittan för the first time jag har ju aldrig bott i sån liten ort måste jag säga Långsättan är det absolut minsta jag någonsin har bott i och äh, när man läser vad som händer nu i det här med bränd Kåltröst och Ulla Knulla. Koltröst. Det kommer en hand också. Här har vi de problemen. Skadegörelse, stöder, inbrott, mord. Rå, rån, misshandel, våldtäkter. Man bränner upp bilar. Skadegörelse. All, alla grejer där. Har, har vi det i Märsta? Bränner man upp bilar i Märsta? Sker det några mod? Mord? I Långsötan. Våldtäkter. Har vi några gatugäng som vi måste vara rädda för? Klotter. Har vi klotter i Långsötan? Alltså det är så litet va? Titta på Borlänge. Nästan 50 000 människor bor i bålänge. Det är också en ö. Det är öar alltså, som ligger ute i sjön här. Det är klart att det händer några enstaka brott också så här. Jag är en egen deltid framgår också. Men vi har inte de problemen därför att det är så litet Det är mer människor är så större än. Vålänge är snart 50 000 människor alltså. Vålänge är nästan 50 000 människor. Så att. Och sen har man blivit berikad också. Kulturberikade. Men Raffer Pettersson som man kan höra där, som jag spelade upp och så, man kan höra. Det är alltså 18 år sedan, är inte det? 18 år sedan som studien blev förstörd 1995. Jag pratade med Rolf Pettersson för några år sedan och spelade in det samtalet. Jag tror vi pratade en halvtimme men han pratade sådana, sådana grejer så att det gick inte att sända ut. Alltså mer än kanske, ja, inte ens en kvart va. Han angrep ju folkgrupper och det var svordomar och... Det sista gången jag hörde Roffe på jobbet där på centralen De körde en halvtimme där på tisdag, torsdag tror jag Sista gången man hörde Roffe där Jag hade lite rast från mina tåg Alltså det här var 95 Sen blev och förstörd Sista gången där så Alltså Alltså Roffe helt vansinnig va Roset Fetters är helt, helt vansinnig. Han gav skek att gå till fylla på några vatten här. Nä. Han höjde rösten, han, det var stordomarna va? Och det var.. Uh, våra jävla politikerpack och, och, och ils, ilsken och, det, det där går inte hem att och, och ha, och ha den, den, den tonen och den, den stilen men jag går på skrik och svordomar och hälsomt folk på saker men man kommer ingenstans på det viset det är bara extremt va det lockar en mindre del radikaler så att säga vi vet det här radikala lösningar jag kan säga man så tar det i dialekt Ibland laddade man hem program också, sist var de konstig och kunde ladda med fyra spår, så körde de om samma spår automatiskt hela tiden Det skulle man kunna välja på om man vill repetera spår eller inte Så kan man få ekoeffekter lite ljud, ljudklanger och lite konstigheter uh -oh. här, här kommer vattnet in från Dömsjön, det hinner ju vidare ner Rellingen och alltihop det där Och Lången och Hammungen och Fikital där inne Det har jag aldrig sett förut faktiskt och jag har aldrig, aldrig gått där förut heller Det var lite småkallt faktiskt Jag kan inte fylla på här vatten här Jag kan inte fylla på kan man fylla på vattnet här? Ja, man känner sig väldigt liten faktiskt när man går så här i skogarna. Den här naturen här uppe är så stor och mäktig. Jag borde också se till sex år. Men det gällde att hålla koll på vad man var någonstans. Va? Man kunde se var kyrkan var till exempel i ses. Nej, jag kommer inte åt vattnet där faktiskt. Jag kommer inte åt Det Jag kan inte komma ner till själva vatten som här. Jag får hushålla med det här vattnet jag har. Det är tråkigt tråkigheter där när det är så där. Alltså skadegörelsen skit. Och... De har helt ut bensin och inbrott. Och... De brände ju ner stugan också va? Och sen ytterligare en byggnad. Nu hörde ni va? Det är väl svanar Ja Det är väl svanar Nu ja. får vi spela trumpet här För det hörde ni i mikrofonen Det är way way format det här Så jag måste se om det är som MP3 Jaha Det här var inte samma väder som igår precis Men igår var jag tvungen att rengöra mig och så Och ja Jag tänkte hur skulle det här gå jag ska välja ut i alla fall när jag läser in formalian där och gör en ljudfil av det som en standard formalia. Och när, när, när det var okej okay och let bra va, då let ju mikrofonen bra och alltihopa där. Det är svårt att hålla, hålla koll på exakt allt när det är fördröjning också. Jag kan inte höra hur det låter först jag hör mig själv i fördröjningen och det, det får man ju invänta då. Så att det ställer ju till det men... I mitt fall... Är det inte så att i mitt fall så kommer det från långsättan till Stockholms, nej I mitt fall så kommer det från Långsjuttan till USA Och sen går det till Stockholms närrådesförening Netradion.tk där, eller det kan lösa via Gunnar Det kommer från Långsjuttan till USA Och sen tillbaka till Långsjuttan Det är inte illa att kunna sitta i Långsjuttan och prata på Stockholms närradio Får man, får man verkligen bo i Långsjuttan? Men man får inte ha några program på fasta tider och man får inte ha, man får inte ha eh, mikrofoner och köra sådana här live-program. Nu har jag bara testat det här grann. För då ska man, betala, man ska betala en avgift där och ha en ansvarig utgivare. Och jag vet inte om du har en ansvarig utgivare. Det var någonting som heter Eurocop, tror jag, där du ringde. Det fick de 30 000 i. I... Böter helt enkelt. Alltså 30 000 böter. Men man får starta upp en så här bra man får strima och köra. Men just det här med mikrofoner och telefoner, det ger det för en antal utgivare en, en avgift också. I början på juni så kommer kronor 625 insats min kredit kommer att återställa, så sen, sen vänder du uppåt. Ja, det är för svetsig det. Där. Det är ett helt annat väder. Sen är det ju ännu sämre väder på gång också. Hela veckan va. Så jag tänkte liksom att nej. Nej. titta in och glo liksom. Det har jag bara ingen lust med alltså. Nej. Utan då måste jag ut och passa på nu då. Och ser hur långt naturen har kommit nu faktiskt Det är ett gammalt gräs som kommer lite nytt gräs här Lite vitklipp, ser man ju Den här har varit rätt så bra faktiskt Och det är så en liten äh, vandringsled här i skogen, faktiskt. det faktiskt Nu kommer fram här, det är så en liten öppning så här jag vet att våra förfäder gjorde här för hundra år sedan, fiskade och sånt. Det var ju alltså betydligt mer människor på den tiden. Jag såg en supermugga igår alltså. Jag tänkte se att den tog Den De gick flås så alltså, det är inte speciellt bra Och Jag hade ingen lust att att äh, äh, cykla idag. Och sen ska man inte dra upp den här gamla också som, man, som, som har varit. Men ibland så gör man ju det. Vissa saker är ett, ett minneblott. Det tillhör historien. Alltså. Gamla flickvänner. Då. Men jag drömmer ju också faktiskt. K konstiga saker ibland. Dålig luft i det där rummet också. Jag att jag ska pröva med att ta ett öppenste på natten faktiskt. Ja, det är det lilla bofiken. När jag lyssnar på musik så vill jag inte höra att de sjunger om att det regnar, så. här tar jag bort. Då kommer de fulingen och sjunger på skålska, liksom nej. Nej, bort var den att Kom Kommer på vägen igen där. Jag vet, det var svårjobbigt det här faktiskt Förlåt, förlåt Så jag kom hit 2011 och Bosse Lisa flyttade hit redan Ja, oh, det var 2000 först Det är så en liten väg in här Fast med vatten kunde jag inte fylla på med det Ganska svettigt också Sist är det. Det att jag ska stänga av den här. Men den spar. Automatiskt. Han kör det. Den spar alltså. Den spar automatiskt. Så det är ett helt annat väder än. Alltså det är ett helt annat väder än, än det var igår och under veckan nu så är det inte bra alltså. men det här är det ganska vackert grönt gräs. och här har vi en el, elgata för elledningen här Och precis det var det verkligen var viktigt för mitt liv att, att man verkligen höll koll på de här alltså. plånleden igen motiken har vi ganska mycket gräs jag. Ska se att det man känner sig liten jag är inne i alla fall en bit i skogen där för första gången och jag har ju då samlat in en väldigt massa gamla bilder helt enkelt Ja, från långsuttan och gamla tågbilder då, överhuvudtaget hur det var förr i Sverige och alltihopa här. Det är ett helt annat veder alltså, och det ska bli ännu sämre här. Det här var en asp som nästan är det naken alltså. Ja, det här är en ringdöva. Ja, det var första gången jag gick in här. Vi kan inte se någonting men... Nu har jag ju varit där borta den sängen. Vi kan svänga den skogen faktiskt. vi gå och lägga backen hemma. Det här är det, men nu har vi medel i stället. Det går el. Det går att dubbla el i det här. Att det går att dubbla vatten. Ja, det är inte så jävligt kallt, det är ju alltså. Om det nu är 17 grader Och så har vi stalligen där Om man kan bära på natten hade Det är minus 3 alltså. Nu har vi en medvind istället. Medvinn i stället. Och här möter man i princip alldeles människor. Och de har kylsäkarna i aldrig fall. Alldeles ute i skogen. ser Inte de där barnen heller. Ja nu har vi en medvinn i stället faktiskt. Medvinn här. Åker en burk ner. Så jag Jag samlade mycket flaskor och burkar och liknande förr i tiden. Det är ganska svettigt här. Så jag tar gå hem igen, faktiskt. Jag vet inte vad det blir för leden. Det blir hungrig också. Ja, det mycket som förändras. Och man skickar ingenting till studion längre nu. Man betalar, man betalar 24 kronor för varje sändningstimme. Alltid så att säga, för varje sätt när man sänder varje timme. Och sen kostar det. FTP-filöverföring kostar 12 kr 6,3 öre Livestreaming kostar 9 kr 27 öre För sändningstema. Ibland så kommer vi att köra Även 1830 till 19 Men eh, inte varje lördag Det kanske kan bli en lördag per månad ungefär Eller, eller två Någon gång ibland men, men det är inte något bestämt när, när det sker nästa gång det är en säljningstid som är ledig i alla fall. Det går att utnyttja den tillfälligt. Men vi ska inte ha den permanent så att säga. Och hier, hier får ju betala sina avgifter för sin anslutning. Här är det maskrosen här gula. Det här måste komma ut mycket, mycket mer än man sitter inne alldeles för mycket. Igår var ju riktigt sommarväder alltså. Men idag är det ett helt annat väder än det var igår Det är inte alls samma väder som det var igår alltså Hade det varit som igår, då hade jag ju cyklat idag va Nu har jag väl medvind istället Men äh, Det ska bli ännu sämre veder i veckan här nu Men det är skönt att slippa. liksom Höghusen som var där och alla människor, hissen åkte upp och ner. Och den tänkte man att den skulle man fastna i någon gång. Sitta fast att det var så mycket strömlöst. Och där nere var mycket oveder också i Märsta. Vi får se hur den här veckan blir alltså. vinter man ju jobbig med all snö och is också. Kallt och jävligt kvar. 20 grader kallt ibland när jag var ute och spelade in tappa tappade mp 3 också Ja, det var en lystare som ringde där men det var sån strul konstigheter på på programmet där så att jag, jag svarar aldrig och det är en liten lampa som lyser eller blinkar till en liten röd lampa som man kan se på en lampa när någon ringer på högtalartelefonen jag ska se om man kan få igång, men i alla fall så funkar ju Livestream på Soundcard på B-datorn Det räcker med den, men även kolla A-datorn Och C-datorn ska jag om ominstallera ljudkortet där Jag kom bort från, från Stockholm, nej jag bodde inte i Stockholms kommun sedan 1994, då bodde jag i Uppsala ett tag Från 1995 så bodde jag i Märsta, Sikterna kommun, och det var i alla fall Stockholms len. Och sen jobbade jag också fram till 2006 i maj på Stockholm central. Och hade min mormor också åka till. Men henne åkte jag inte till de sista åren. Faktiskt. Efter 2001 så var jag aldrig hos min mormor mer. Jag försökte verkligen att få sova över där ibland. Men det var alltid någon sån här, någon barnbarn som skulle sova över där. Men jag fick aldrig träffa min mormor de sista åren. Men det var väldigt tokigt faktiskt. Ja det är ganska varmt i alla fall ute så att säga, det är inte kallt direkt då Och det är buskar och grönt Och, och gräset och alltihopa här va? Jag har ju mitt helvete också varje år med, med pollen ni vet Men idag så är det dämpat Idag är inte mycket att gnälla på med klåden Igår alltså, det var ett jättefint Men då var jag tvungen att Sköta av vissa saker och tvätta mig alltihopa här ja Och där inne är vattnet där borta, ja, kommer från. Ja. ja, de har utforskat det området också. Det här är mycket, mycket gammal gård här, mycket gammal. De hade hästar, men när de nya ägarna köpte det här för 1,2 miljoner, de hade ännu mer hästar än de förra ägarna. Men förra så var det Hysta, Hysta stallet det. så det, kommun, så ligger det väl i Cetis kommun jag har ju en massa planer här för cyklingarna det är inte farligt och liknande här, men som sagt, va, nu är det ett helt annat veder här. Men man måste ändå säga att det är ganska så varmt ut, det är inte kallt. Utan det är ganska svätigt istället. Så det var det motvind va, så det var lite värre blåst. Nu är det mer medvind. Och här har jag ju filmat också, jag är vid hinsetan nu. Jag rätade till skjuten också till Bosse och Lisa där, Sibo. .se Och så är de det som vanligt Ja det är ladesvalet här man ja, vet inte var de bor riktigt Här gick jag hela vintern här med massa snö och is och helvete Och 20 år och kallt var det också Man ska alta med sig sådana vattenplaster faktiskt Då ska man så att de verkligen kan. Äh, man ska med sig sådana här vattenkassor vägen. Nu ska jag leta på trycket här, det är väl ingen som ser man? Det är för liten också. Ja, där rinner ju vatten där borta. Vi ja. har lite också. själva idag. så får jag mer medvind i motvinden så är det lite små kallt faktiskt Och Det är läggat en husgrund här också som stenbrommningar där så här hörde jag någon äh, en fassa bjöpp här är det en spillkråka va ja bjöpp spillkråka och det är där, pjap. Det är en spelkåka. Faktiskt. Ja, en spelkåka är det. Då säger jag sådär: pjap. Här kan vi gå långsamt hem faktiskt. så har vi medvind istället för motvind. Det är i lite bättre. Så att det var motvind förut. Det har lite sparsamt. Åh oh, gud vad myr det var här. Nej långsiktigt har ju självklart inte samma problem som man har i Märsta eller, eller Båläng och så vidare. Det är ju, här är ju rena bondvirschen här va. Med hästar och det är, det är starka dofter, ja här ligger hästarna ner på sidan och där kommer en duva där Idag är hästarna lite småtrötta här Ska vi gå över backen här eller ska vi gå samma väg? Inte så mycket vatten kvar heller Vilket inte fylla på men i alla fall utforskat lite grann hur det såg ut där bakom och Jag är lite osäker på vedet här, det ska nämligen bli lite stämre väder. Jag tror det går exakt samma väg tillbaka hem Och jag höll ju på i många år och skickade grejer till studion där Det var kassettband och alltihopa där Även från Ceter Och här skickade cd-skivor och sånt Och sen blev det några fel på dem Men det var inga fel hos mig, alls Ingenting fel på dem Vi gick alltid med att lyssna på dem Det här är mycket gammalt den här gården och det har nog varit sedan 1800-talet också. Man kan se mycket, mycket gamla bild där. Faktiskt. Det kan inte vara så mycket palen idag heller. Det måste vara må må låga halter. I tanke på hur svalt det är. Här får man upp en jäkla fart faktiskt man har medvind här på en cykel. Så att det är lite tråkiga vindar ibland faktiskt här efter. Fast nu får jag ju medvind här mera. Och den här brevlådan har jag skickat nu, men det är slut på den i alla fall, den skickar inget mer till studion. Spar man både frimärken. Det är mycket man har lagt på lådorna under årens löp Om den här stängs av nu så spar, så spar den också automatiskt. Faktiskt. Den spar. Helt automatiskt, helt enkelt. Så att det går inte förlorat. Ja, så här nära är det långt man faktiskt. Och här har vi ju hästarna här. Som är lite små trötta idag. Och eh. Äh man grävde alltså en kanal här för gruv, gruvdriften helt enkelt. Och äh, man krävde alltså en kanal för gruvdriften och två el, eldrift där. Och måste snurra runt och gav eldrift. Vi har även konsthjulet där i Bispergsäter. Jag ser Kyrkberget också. Så det här är mycket gammal gård här. Mycket gammal gård. Nu går vi hins ut i vägen här hela vägen ner. Stänger igen jackan också faktiskt. Och ja, Vi ser berg långt bort också där. Gladutsvaler har vi också. Den spar helt enkelt automatiskt om den stängs av. Så, så behöver man inte tänka på det. Det går inte förlorat om det stängs av. Det verkar gula blommor också här. Det var en ladesvala faktiskt. Så att äh, äh, Hästarna tar det väldigt lugnt idag. De går på sparlåga kan man säga, hästarna. Jag har inte sett de ju på länge. Det var kul att få se också rådjur till exempel, var länge sedan jag såg. Lite småkalla friska vindar idag faktiskt måste jag säga. Det är inte som igår och hela veckan ska bli dålig också. Lite trasigt här i vägen. Så att nu går jag faktiskt hem här samma väg. Jag ser det som är kvar utav gruvdriften här. Och självklart så är... Det finns inga problem här i långsittan som man har nere i Märsta eller som man har i Bålänge till exempel. Det är så otroligt mycket mindre. Jag behöver bara ta mig ut här en eller två kilometer så är man i skogen eller ute på landsbygden. Och där är, det är de stora fåglar också där borta. På fältet där. Med en sån här gäst och liknande. Och som jag säger så är de här odlingsmarkerna här väldigt torra. Så här behövs det mycket regn helt enkelt Och jag vet inte vad man odlar Men det är mycket, mycket torrt i marken här Det är spricker helt enkelt i marken Här är det sprickor Det är jättetort i marken här Det är några gäst, två gäst som är där ute Det är ingen cykelveder idag faktiskt, det är det inte Så att man tog sommaren vägen, eller ja Helt annat veder, annars brukar vi sand andra sol varenda jäkla dag Och under veckan nu så väntar det betydligt sämre och det var precis vad jag inte ville ha. Det är okej okay om det regnar en eller två dagar. En eller två dagar sådär. Det kanske komma, det behövs. Men liksom måndag, tisdag, onsdag, torsdag fredag. Det är absolut inte bra. det, är, och det ska komma mycket regn också var enda jäkla dag. För, för min del så är det otroligt eh, vidigt att, att läsa om det här redet som är på gång. Där har vi mobilmasten och så har vi det berg. Och äldre Själjsköberget och alltihopa där. Det var två jäs också som ut där. Vi går på hinset i vägen. Ja. Det är två gäss som är ute där. Kanada Yäs Vi har kallade gästen ute på, på fältet där Som de kallas De tog över hela badstanden också där nere dagars hette det ju ja, Det var bra att komma bort från Stockholm och allt helvete där nere faktiskt Långsidan var mycket bättre Vi har väl fyra stycken tror jag Eller om det är tre och det börjar växa lite grann på fälten här, odlingsfälten som är här. Men det är väldigt vad det torrt i markerna. Det är ju. Det är helt enkelt. Väldigt torrt i markerna helt enkelt. Det är mycket torrt i markerna. Och det är sprickor i marken här så att det är, Det behövs säkert regn. Men. Äh, men. Äh, Fem dagar va. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Det blåser nog i mikrofonen också. Sist som jag var ute där så var jag nere vid Häll. Hällsjön hette det för första gången. Jag ska undersöka lite skogsägare också där. Och så fyllde jag på vatten här nere vid Hällsjön. Utanför Västerbyn där, ja. Och där var ju... Eh, solen försvann och det var väldigt vad kallt det blev där alltså. Där hade jag en liten jacka med som hade en liten lättfod också. Faktiskt. Lättfordad jacka. Nu går vi hins ut Sen går vi via Rällingsberg och gruvbanan hem. Då. Och här kan man ju möta lite människor ibland. Det måste jag ju säga att man gör. Sådär. En och annan. Det finns ju de som är ute och joggar också här. Och tar sig en promenad. Och går runt här så att säga. Och får komma ut och få lite luft. Jag mötte två stycken i början när jag ut och gick så här. Alltså jag ångrar ingenting. Här, här är min plats på, på, på jorden. Verkligen. Långsyttan. Jag säger bo i mästa. Oj, oj. Livgardet var Tornavägen. Finns det några livgarder här? Med stridsvagnar. De spränger och K-pis Det hör jag inte. Ja, det hörs inte hit och likadant den här ljusa ammunitionen som åkte upp i luften den, den finns inte heller uppe och kroksta skjutbanan är inte heller här det försvann också så det är borta för evigt och det var länge sedan det försvann faktiskt måste jag säga <hör> men äh, men alltså lite småsätt små måste jag säga faktiskt här. och äh, jag ska ta och äh, dricka lite vatten också i min vattenflaska också där Uh. Livgardet Vad tog de vägen? Och sen skjutbanan i kroksta, Var är den någonstans? Finns den här? Kan jag höra Livgardet när de spränger automatgädd k Hörs det hit? Kroksta skjutbana, och tog de vägen då? Hissen åker upp och ner, ja men det hörs inte hit va? De problem som finns där nere med klotter, skadegörelse, bilbränder, mord, allting, har vi det i Hissen åker den upp och ner, ja men det hörs inte hit. Så att det är mycket som försvann måste jag säga. Nej, det har bott här sedan eh, Vad som helst Men inte Märsta alltså Och inte Stockholm Och inte, inte bo i någon sån här Höghus och, och alltihopa där Och inte ner hedemora. Vi ska gå ner där mot Rälingsberg där eh, Det som uppgår av hela och äh Det här är rena bondvishan alltså jag är ju hästar också vid Solhemsvägen Man kan äh, ta sig fram till äh, Långsbyn där Så har man både hästar på flera ställen där Och ridstall och, och kossor också på molngård Här behöver man inte gå långt Alltså man behöver inte gå långt För att komma ut här i den här skogen som är här Fast vi har in i den skogen där borta, nere vid damsjön där. Faktiskt en liten sväng. Så att det här har gått några kilometer nu. Långsidan är ganska litet faktiskt, men vi har ju våra Nica-butik och Abo Jammi Och så vet jag inte om vi har nog mer. Men om vi får behålla det så. Och Sen har vi också ett antal riktiga bostadshus kvar. Det är, väl, det är väl tre våningshus. Ganska stora. Även om man har rivit en hel del och befolkningen har minskat kraftigt. Och då menar jag verkligen kraftigt minskat. Man säger 1600. Vi får lägga till också hundratals nya sydsökande. Alla barn som är under 18 år också. Får vi lägga till. De är inte, de är inte registrerade som invånare. Så att det är väl ungefär 2500 kanske. 2500 här. Och sen får man räkna med de som bor utanför långsidan också. Bostad Lisa till exempel som bor i Sybor där. Det tillhör ju också Långsutan. Så var är Livgardet? Var finns den militära verksamheten här i Långsutan? Hemvärmet finns de här. Livgardet har de en verksamhet här? Övningsområden? Nej. Krokstad, skjutfält Rosersbergs skjutteklubb, finns de här i Långsutton? Nej, jag tror inte det. Det är ganska många mil ifrån det. Karlsson uppe på Sju till exempel, det party hela nätterna. Och hunden bara skällde och jag blev vansinnig. Finns de här? Och hur gick det för den där finska killen också som tog, som tog över min lägenhet? Det här är en brus för att hoppa också. Hoppa Karlsson heter hon. Hon bodde i Stelningedalen. Det är mycket ner det helt enkelt. Livgardet i Kungsängen, det finns inte här uppe va? Nej, och inte i skytteklubb heller. Hissen åker upp och ner? Nej. Så nu ska vi in där på gamla gruvfältet. och äh, äh, ja det är ännu sämre väder på gång än idag faktiskt men jag kände, att, jag kände det att jag kände det att jag kände liksom att nej jag måste få komma ut idag verkligen att äh, livgardet har inte någon militärverksamhet i långsättan. Och inte hemvärdet heller. Rosensbergs klub finns inte heller här. Nej, vad tråkigt. Och hissar åkte upp och ner. Men den hörs inte hit. Jag måste lyssna. Då går hissar upp och ner. Nu vi svänga höger här då. Ja, ja. Det blir i alla fall lite material idag. Vi är Vi ska strax stänga ner höger här. Och. Vi ja. ska strax stänga höger. Nej, ja, men livgardet finns inte långsiktigt alltså. Det är väldigt konstigt. Livgardet. Var är de någonstans? Och Rosesbergs skytteklubb, varför finns de inte i långs utanför? Och hissen åker inte upp och ner. Ner och upp och upp och ner. Ja, det är det kavligt faktiskt? Var är militär verksamhet någonstans här uppe i långsättan? Jag ser inga militärer, inga soldater, jag hör inte att de spränger en pissautomaterna när flygplan på 1000 meter, en minut nästa. Nej. Så att det är lite bättre här kan man säga. Det är helt enkelt mycket, mycket bättre. Jag ska spela in en stund till och sen kommer jag köra in musik i, lurarna, i lurar istället. Sövna är 19 maj då. Vi har torrt här. Här filmar lite grann lite av det. Det är någon toppsweep också där. Så all den här militära verksamheten. Om ni frågar mig om vi ska ha starkt försvar. Det var någon som hade förslag om en nordisk union. Inklusive samarbete på det militära planet. Och det tror jag på. Nordisk union. Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island eller ha en union helt enkelt och samarbeta på alla möjliga plan och gemensam militärpakt också den nordiska unionstaxen jag tror på den nordiska tanken Kinnorna är ett annat folkslag det vet jag men kulturellt sett är de mycket närstående oss. det är inte språkligt visserligen det är ett urgiskt folk va hur var det? ja men vi har så mycket, mycket gemensamt här. Och eh, det är skönt att slippa den här militära verksamheten. Jag blev väldigt störd av militärverksamhet. Och det här är en toppslipa. Det är mycket saker som var där nere som inte finns här uppe. Som gick på mina nerver helt enkelt. Så, att så fort man ser liksom skjutvapen, militärer och sånt och bara... Uh, Får tanke på hur det var där nere. Jag kan säga att livgardet hördes ganska mycket och skytteklubben också. Det var det första jag tänkte på här uppe. Ja... Jag är ganska långt ifrån de där grejerna jag pratar om nu tror jag. Och jag var inne i den där ladan också en gång där. Det var dåligt feder. Så att så fort jag ser sådana här, skjutvapen, skåpista militärer och alltihopa, det är bara brrrr Nej, far det helvete alltså Men äh, en nordisk union Men jag är också säker på att Sverige har alla möjligheter i världen att förgära hjälp från NATO om vi skulle känna oss hotade Akut hotade och även få hjälp också Det skulle inte NATO eh, tveka att Sverige begär militär hjälp helt enkelt från NATO styrkorna men, men det är ju rena, rena fablerna helt enkelt ryssarna, ryssarna gillar att provocera och, och, och, och öva ganska nära oss, det är en sak men du pratar en om positiva saker istället helt enkelt så att äh, jag kommer att prata en liten stund till det var de snygga bröderna som satt här en gång men de försvann snabbt, eller jag försvann snabbt, de såg inte ens mig. Men ser lite den här snoppen. Ja här ser vi då lite grunder här, betonggrunder som har varit helt enkelt. Husgrunder som har varit det som har tillhört den här gruvdriften som försvann 35. Betonggrunder som har varit här i någon form av byggnader de har legat helt enkelt här Och jag är ganska långt ifrån Stockholm Kan man nog säga att jag är Jag är ganska långt från Stockholm och Geolinberg och Studium och Långt bort från Stockholm och Märsta och här va Hur man överlevde det helvetet Hur man överlevde alltså Ja... Så här är... Sämre veder på gång kan man säga. Så att... Uh, här finns inte någon som helst i gitarrverksamhet, övrigt eller såna saker. Och här bränner man inte bilar, man mördar inte knivhugg, knark, skadegörelse... Uff, den skiten som är där nere vi har några, några reda bostadshus här uppe, det har vi men vi har inte några höghus och det bor väl kanske två och människor totalt om man räknar med asylsökande och även mindreåriga och här har vi då det kommer vi lyfta snabbt här. Så, om en sekund är borta det, det är några änder som ligger uppe här i gruvhålet det är 75 meter djupt det här, Men är fruktansvärt rädda lite Kissa på dig i blöjan va? Ja. Är jag så farlig? Vilka kvar där och guppa? Nej då. Det är ingen and heller, det är någonting annat. Det är väl en svar naturligtvis. Ja det kan det vara. Som byta trumpeter. Nej här finns ingen som helst militär verksamhet och livgardet är ganska långt härifrån. Eller? Då har vi i Rosersbergs skytteklubb. Finns de här uppe? Inte? Nej. Rosersbergs Hallå? Liggardet Är ni inte här uppe i Långsittan? Hänvärnet då? Nej, nej. Jag såg en gammal bild. Det var gamla gubbar för länge sedan. De hade en övning här i och de var nog med i första världskriget. Nej men De var jättegamla och det var en gammal bild. Jag menar, de såg så skräpliga ut de försvarade Sverige då, 1940 kanske. Soldater minns man från Roslagen också där. På väg från Norrtälje där, upp till Räddeskyddsfält. Då kom de alltså, till eller från, med de här militära fordon och militärbussar här. Nu har jag en ringdöv också. Så att, jag kommer aldrig bli störd utav Livgardet, någon mer. I någon form. Jag kommer aldrig mer bli störd av Rosesbergs skytteklubb. Jag kommer inte höra hissen åka upp och ner. Jag kommer inte bo på ett ställe där man mördar människor. Där man bränner upp bilar, Knivhugger folk. Våldtar. Allt är skit som är där nere. För det finns inte här uppe helt enkelt. Det är skit som är där nere, det tillhör historien och det som jag har varit med om där nere, det tillhör en gammal del av mitt liv helt enkelt. Uh, som, är, som är i historia faktiskt. Jag ska köra in det här i ett hål och det är väl enda hål jag får komma in i.